Rugăciunea a 48-a pentru Taila și Micei în Ceea Doamne, Împăratul Ceresi Îngăitorului, Duhul Adevărului Tău, care pe tuturile ne și toate ne punești. Te iubim, te stăvim și te rugăm. Dăruiești-ne rugăciunea harică care aduce în suflet fânta pace a Domnului Isus Hristos. Lumea cea subtilă a Sfinților alungă de la noi nepăstarea simțirea cea împietrită, spațiile în care se ascund lucrurile necurate, vindecă-ne de la comunie de mânie de stavele șapte, alunge de la noi toate risipirile, alunecările, momentile, ca să lucrezi permanent în noi împărăția cea celească, să ne înveți cum să ne păstrăm cu grijă și evadie, cum să dăm Duhului darul tău cel fără de plâns fiindcă Tu ești visierul bunătăților și dăzătorilor de viață. De aceea, Te rugăm, răstignăște-ne pe crucea Părunciilor Sfintei Evangheliei, ca să trăim în inima, să alungăm toate gândurile și de păcatului, să tai toate grijile noastre cele pământești, ca să ne cureți mintea, inima și cugetul, ca să rodească în noi spânta tăcerei,